Fatimənin başlığı İndi görək, Fatimənin başlığı nə idi? Heç şübhəsiz ki, dünyanın ən yaxşı kişisi olan Əli əleyhisselamın, İslam peyğəmbərinin qızı və dünya xanımlarının xanımı olan bir qadınla evliliyi hər cəhətdən və bütün zamanlar üçün bir nümunə təşkil etməlidir. Elə buna görə də, peyğəmbər Üzünü Əmir əl Əliyə çevirib dedi, Xanımının başlığı üçün bir şeyim varmı? Əli Əlihissalam cavab verdi, Atam, anam, sənə fəda olsun, Sən mənim yaşayışımdan qəbərdarsan, Mənim qılıncdan, qalxandan Və dəvədən başqa bir şeyim yoxdur. Rəsul Əkrəm buyurdu, Düzdür, qılıncın, İslam düşmənləri ilə mübarizədə lazımın olacaq. Dəvə ilə də xurmalığı suvarırsan, səfərlərdə ondan istifadə edirsən, deməli, yalnız zirəhini xanımının mehriyəsi qərar verə bilərsən. Mən də həmin zirəhi başlıq qərar verərək, qızım Fatiməni sənin izdivacına daxil edirəm. Tarix kitablarında bu zirehin ən yüksək qiyməti 500 dirhəm göstərilib. Başqa bir hədistə isə deyilir. Fatimə atasından qiyamət günü günahkarlara şəfayət etməyi, onun nikah başlığı qərar verməsini istədi. İstəyi qəbul edildi və Cəbrail ə.s. bu barədəki ilahi fərmanı Peyğəmbərə nazil etdi. Bəli, səhv adət ənənələr belə sındırılmalı və həqiqi dəyərlər onların yerini tutmalıdır. İmanlı kişi və qadınların yolu belədir. Allah bəndələrinin, həqiqi rəhbərlərinin həyat qayəsi belə olmalıdır. Fatimənin cehizi İzdivac məsələsində başlıq, cəhizli və toy xərcləri kimi məsələlər ailələrin qarşısında həmişə böyük müşküllər kimi durmuşdur. Bunlar elə bir müşküllərdir ki, bəzən ailə həyatının bütün dövrlərini öz ağışına alır və mənfi təsirləri hər ikisinin ömrünün sonuna qədər davam eləyir. Bu müşküllərə görə bəzən gilek güzarlar, bəzən hətta qanlı vuruşmalar baş vermiş. Bu sahədəki çirkin və uşaq yana rəqabətlərdə nə qədər sərmayə boş yerə xəzilənmişdir. Təəssüflər olsun ki, Bu cahil yana fikirlər İslamdan dem vuran şəxslərdə də az deyil. Amma İslam xanımının cəhizi də başlığı kimi hamı üçün nümunə olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əmirül-Müminin əl Əli Əleyhissəlamın zirehini satıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əmirül-Müminin əl Əli Əleyhissəlamın zirehini satıb 500 dirhem civarında olan pulunu Onun yanına gətirməsi üçün göstəriş verdi. Həzrət onu üç yerə böldü. Bir hissəsini xoş ili ətir alması üçün bilala verdi. Qalan iki hissəsi də yaşam ləvazimatları və paltar almaq üçün ayrıldı. Aydın məsələdir ki, bu qədər kiçik həcimli pula alınan ləvazimat sadə və ucuz olmalıdır. Tarix kitablarında həmin pula 17 əşya alındığı yazılır. Onların ən mühümləri aşağıdakilardır. 1. Dörd dirhəmə alınan bir ədəd baş örtüyü. 2. Yeddi dirhəmə alınan bir ədəd paltar. 3. Xurma ağacının taxtda və yarpağından hazırlanmış bir taxt. 4. İçərisi əzxər bitkisinin xoş iyili yarpaqları ilə doldurulmuş, 4 qoyun dərsindən hazırlanmış yastıq. 5. Bir ədəd yun pərdə. 6. Bir ədəd həsir. 7. Bir ədəd əl dəyirmanı. 8. Bir ədəd yağ mutalı. 9. Bir ədəd mis teşt. 10. Süt sağmaq üçün bir ədəd böyük qab. 11. Bir ədəd yaşıl rəngli gil-küzə və s. Toy mərasimi İslam tarixinin mühüm bir dövrünə təsir göstərmiş və məsum imamların vücuda gələcəyi bir ailənin bünövrəsinin təşkili mərasimi üçün Peyğəmbər elə bir tədbir gördü ki, düşmənlər məyus oldular. Kənar gəzənlərsə fikirləşməyə məcbur oldular. İslamiyyətin iki böyük şəxsiyyətli xanımı, və Fatimət-ü böyük məhəbbətləri ilə seçilən Ümmü Sələmə və Ümmü Eymən Peyğəmbərin yanına gəlib dedilər. Ey Allahın əziz Peyğəmbəri! Xədicə sağ olsaydı, Fatimənin toy mərasimini təşkil etməklə gözləri aydın olardı. Elə deyilmi? Peyğəmbər o fədaçar xanımın adını eşidən də gözləri yaşla doldu. Xədicənin mehribanlığını və fədakarlığını xatırlayıb dedi, Xədicə kimi qadın harda tapılar. Hamı məni təksib etdiyi bir vaxtda o təsdiq etdi. Bütün sərvətini, həyatını Allahın ayininin yayılması yolunda ixtiyarıma buraxdı. O həmin xanımdır ki, Allah taala mənə göstərik verdi ki, behiştdə Xədicəyə zümrütdən hazırlanmış, Qəsr verəcəyi müjdəsini ona xəbər verim. Ümmü Sələmə Peyğəmbəlin qəlb yanğısını müşahidə etdikdə buyurdu, Ey Allahın elçisi, Atam-anam sənə fəda olsun. Xədicə barəsində hər nə qədər danışsaz həqiqətdir. Amma hər halda o Allahın dəvətini qəbul etmiş və ilahi rəhmətə qovuşmuşdur. Ümid ki, Allah taala cənnətin ən yaxşı yerində onu məskunlaşdırar. Sənin mübarək hüzuruna gəlməyimdə məqsəd başqa məsələdir. Qardaşın və əmin oğlu Əli, xanımı Fatiməni öz evinə aparmasına icazə vermənizi və bu yollan həyat və yaşayışını sahmana salmaq istəyir. Niyə Əli şəxsən özü bu təklifini mənə demir? Utancağlığı və həyası buna mane olur. Peyğəmbər ümmü ey mənə əlini çağırmağı tapışırdı. Əmir əlm Əli ə.s. gəlib həzrətin qarşısında eyləşdi. Utandığından başını aşağı saldı. Peyğəmbər soruşdu, Xanımını evinə aparmaq istəyirsənmi? Əli başını aşağı dikdiyi bir halda, Bəli, atam-anam sənə qurban olsun, deyə cavab verdi. Maraqlı burasıdır ki, Dünya pərəst insanların toya bir neçə ay əvvəldən hazırlaşması adətindən fərqli olaraq, Peyğəmbər böyük şövqlə razılığını bildirdi. Bu axşam və ya sabah axşam bunu təşkil edəcəyəm. Elə həmin dəqiqə çox sadə, amma ruhaniyyət və mənəviyyatla dolu bir toy mərasiminin hazırlıqlarının aparılmasına göstəriş verdi. Bu, mələkuti toy mərasimi, o qədər zəhmətsiz və sadə təşkil olundu ki, bu barədə eşitdiyi də təəccüblənməmək mümkün deyil. Əmir Əl-Möminin buyurur, Peyğəmbər əvvəlcədən sattığım zirehin pulundan bir miqdarını ümmü sələməyə əmanət kimi vermişdi. Toy mərasimini təşkil etmək yərəfəsində, həmin pulun 10 on dirhəmini ondan alaraq mənə verib, dedi, bu pula biraz az yağ, Xurma və quru tal gətir. Mən bu tapşırığı yerinə yetirdim. Sonra həzrət özü qollarını çırmalayıb təmiz bir süfrə istədi. Aldıqlarını öz əli ilə qarışdırıb bir yemək hazırladı və cəmatı həmin süfrəyə dəvət etdi. Şəxsən əmir əl məscidə gedib əshabı dəvət etməsini tapşırdı. Əli ə.səlam, Məscidə getdikdə yalnız əshabı dəvət etməyə utandı. Buna görə də cəmaatı belə səslədi. Sizi Fatimənin toy mərasiminə dəvət edirəm. İmam buyurur. Cəmaat dəstə dəstə gəldi. Mən cəmaatın çoxluğu, amma yeməyin azlığından utandım. Peyğəmbər bunu hiss etdikdə mənə dedi. Darıxma, mən dua edərəm, Allah taala Yeməyə bərəkət verər. Belə də oldu. Həm o az yeməydən yedi və doydu. Maraqlı burasıdır ki, cemaət dağılışdıqdan sonra peyğəmbər Fatiməni sol tərəfində, Əmirəl-müəminin Əli əleyhissəlamı isə öz sağ tərəfində əyləşdirdi. Ağzına təbərrükən vurduğu sudan biraz Zəhra'nın, biraz da Əli'nin bədən nəsb Və onlar üçün dua etdi. Allahım, onlar mənlən və mən də onlardanam. Allahım, necə ki məni çirkinliklərdən təmizləyib paçlamısan, onları da çirkinliklərdən uzaq edib paçla. Sonra buyurdu, Qalxın və evinizə gedin. Allah hər ikinizə bunu mübarək etsin dünyanın maddi zərzibasının təsiri altında olan ailələr, imanı zəif olanlar, şəxsiyyət və əzəmətlərini, toy mərasiminin mübarəkliyini zahiri bərbəzək və təmtaraqla ölçən dünya dünyapərəslər, cavan, qız və oğlanların xoşbəxtli səbəbi olan həmin toy mərasimindən ilham alsınlar. İslamın təlimlərini canlı və əməli olaraq Fatımətüz Zəhranın El çilə başlıq, cehiz və toy mərasimi nümunələrini oxuyub ibrət götürsünlər.